Önöknek, egy pohár a akkor is, sosem lesz a hát a jó estével van némi probléma, de jó reggelt kívánok, mert a 2019 április elseje van, és ami az ínt tevékenységemet illeti, abban nem nagyon fognak találni apropót az április elsőjét réfához. Ha annak tűnne, akkor az nem más, mint a magyar valóság. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János 14 éven a liaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. termék megjelenítéssel nagyjából 10 fokban, mármint hogy kint az utcán 10 fok van, süt a nap, van ahol 9 fok van, van ahol 11, de miatt ne telefonáljanak. Ha telefonálni akarnának, téma lesz bőven, 061 489 099, valamint 06367 161, a maisol tervek szerint 9 óráig tart, de 9 óra 21nél biztos nem tovább. Boldogok vagyunk, hogy még lesünk vannak, íványának aíszatban. Boldogok vagyunk, hogy mi. Vannak, kívánjanak, amit csak akarnak! Bankárok, firkázok és politikusok Ingen isznak ma is, nekik ez jár, tudod! Aki haragszik rá, így jó jó nagyot Bocsásson meg nekünk, s egyensült palacot, itt vagy gyerekeknek, ha nem a tévét nézik A nem keresik Köszi már nem kérik Még nem láttak sokan, De a szívük nem hazudik Szeretik a zenét Szeretik a bulit Boldogok vagyunk Hogy még velünk vannak Kívánjanak, amit csak akarnak Boldogok vagyunk hogy még velünk van, kívánjon a gamicsot a karnak, boldogok vagyunk, hogy még lelünk van, kívánjan a gamicsak, kívánjon a gamicsak, kívánok a karnak, Köszönöm kívánunk 0614 és hat egy létezik az, hogy senkinek semmilyen témája nincsen. Mert akkor vele kezdek. Van kívánságműsor, lehet választani és lehet bármi másikben telefonálni Én szeretnék valakit, akinek bemutatnám az étlapot 0614890999 És hat egy. Ennyit nem szeretnék várni 061 48 099 és 06-36-77-1161 Ma is azt szeretném, hogyha a fél kilencig hihetetlen aktivitást mutatnának, mert szükségem volna a véleményükre, meghallgatnám, hogy aztán mi az, amit megfogadok belőle, azt majd tapasztalni fogják, de ahhoz elő kell kerülni. 06148909999 és egy. Nem szeretném tovább sürgetni Önöket. Volna valaki, akinek bemutathatnám az étlapot? Jó reggelt! Jó reggelt fialó úr, itt vagyok? Mondanám az étlapot. Um, Van fontossági sorrend, de azt nem jelzem, jó? Jó. Verasztó Dávid és az ő edzést, edzőtáborozása. Csehország és a segélyszervezetek. Varju László és az ételhordó. Aztán... száciános és a Hunyadi film... Aztán végezetül, de nem utolsó sorban Karácsony Gergely és az Uglói együttműködés. Tartalmas menő. Köszönöm. Választani kéne. Választani kell? Akkor a második. Az mi volt? Az Csehország? Csehország, igen. Rendben. A Cseh Alkotmánybíróság helyben hasz, hagyta azt a törvénymódosítást, amely a nagyobb élelmiszerüzletek számára kötelezővé teszi, hogy az el nem adott hibás, de fogyasztható termékeket ingyen adják át a segélyszervezeteknek. A jogszabálya 400 négyzetméternél nagyobb alapterület üzletekre írja elő a kötelezettséget, vagyis gyakorlatilag a szuper és hiper hipermarketeket érinti leginkább. Az előírás szerint az el nem adott, de még fogyasztató élelmiszereket olyan szervezeteknek, jellemzően élelmiszerbankoknak kell átadni, amelyek képesek tárolni és a rászorulókhoz eljuttatni a terméket illetve a termékeket. A korábban beadott törvénymódosítást az országgyűlési képviselők egy csoportja azzal támadta meg, hogy sérti a tulajdonhoz való jogot. Konkrétan azzal érveltek, hogy senkit sem lehet a tulajdonában lévő ingóság ingyenes átadására kötelezni, még akkor sem, ha egy segélyszervezet a címzett. A kereskedelmi lobby szerint ez a jogszabály az állam szociális ellátórendszerének egyik feladatát kényszeríti le a gazdasági szereplőkészül körére, a boltok tulajdonosaira. A bíróság szerint azonban a törvény része annak a helyi és nemzetközi törekvésnek, amely a feleslegesen kidobott élelmiszerek mennyiségét szeretné csökkenteni, a módszer megválasztásával kapcsolatban pedig csak annyit jegyeztek meg, hogy pusztán annak alkotmány ellenességét tudják vizsgálni már pedig ezt nem találták indokoltnak, így a beadványt elutasították. Magyarország ugyan nincs ilyen kötelezettség, de a nagyobb üzletláncok és a gyártók is rendszeresen és egyre nagyobb mennyiségben adnak át élelmiszert a rászorulóknak, leginkább a Magyar Élelmiszerbank Egyesületen keresztül. A szervezet a holapján azt írja, hogy 2017-ben már több mint 300 ezer embernek jutatott el közel 9300 tonna élelmiszeradományt összesen több mint 5,2 milliárd forint értékben. Csehország Berrasztó Dávid Varjú és az ételhordó Szász János és a Hugadi film Karácsony Gergely és Zugló Mi legyen a következő, vagy legyen valami egészen más? Ebben a témában nem számítok az önök segítségére már, mint ami a Cseh történetet illeti segítségre nyilvánvalóan Zugló kapcsán szorulok Bezárom azonban azt, amíg ezügyben telefonálnak És azt is tudom, veszem, ha nem telefonálnak 061 -489 És 06 First time I kissed you, I lost my legs Bring the beat back to me again Screaming sound and loud, in the sense Days when all Te a a jó reggelt! Jó reggelt, jó Igaz, hogy egykör egy menet? Akkor de, egy, egy menet. Ennyire szegénységi bizonyítványt a nem állíthat ki magáról április 1 7 óra 13 perckor. hogy ez egyébként a műsorszegénységi bizonyítványa, a hallgatók szegénységi bizonyítványa, vagy se nem a hallgatók, se nem pedig a műsorszegénységi bizonyítványa, ez maradjon költői kérdés. Jó reggelt! Jó reggelt! Zugló, karácsony! Jó, elmondom a dilemmámat, de akkor maradjon legyen szíves! Rendben! A helyzet a következő. Ma fog beszélgetni Túl Csabával, aki a Zuglói MSZP vezetője. A történet, amit én már megosztottam önökkel, Tóth Csabához fűződik. Tócsaba felkért engem arra, hogy a zuglói időközi önkormányzati választások idején a zuglói szocialistákat készítsen föl, hogy ők alkalmasak legyenek arra, hogy megnyerjék a zuglói időközi választásokat. A zuglói időközi választásokat a szocialisták meg is nyerték, hogy nekem ehhez milyen közön volt, ezt én nem tudom eldönteni, de maga a történet a következő. Én öt alkalomra kaptam megbizatást. Én erről egyébként annak idején szerintem beszámoltam, műsorban lettök szinte biztos. Igen, és azt is elmeséltem, hogy gyakorlatilag már a harmadik találkozásnál elkezdtem a szó jó értelmében, vagy fialai értelmében bújtogatni az uglói szocialistákat, hogy rendkívül erős akaratú, határozott túcsabát, aki engem egyébként felkért, ne vegyék már ennyire magukra, és legyen saját véleményük. Ez volt, hogy elhangzott Tóth jelenlétében, és volt olyan is, hogy ez akkor hangzott el, amikor ő nem volt ott, de miután magára a felkészítésre én nem kaptam iniciatívákat arra nézve, hogy mit szabad és mit nem szabad mondanom, ezt én elmondtam, és meg tudtam indokolni, tehát nem arról volt szó, hogy én hüszpe vagyok, és mindenáron bel akarok marni abba a kézbe, amelyik egyébként nekem enni ad, bár ahogy én tapasztalom az életemben van erre hajlandóságom, hanem arról volt szó, hogy nekem tényleg az volt a meggyőződésem, hogy túl Csaba egy jó politikus az a tekintetben, amit ő egyébként el akar érni, de magának a környezetének egy tízes skálán nem kéne ilyen mértékben alkalmazkodni hozzá, lehetne saját véleményük, adott esetben akár ellenszegülhetnének is. Igen. Mikor eljött az ötödik alkalom, akkor én elmentem <coughs> erre az eseményre, amire természetesen a zuglóban került sor, ahol már tartott az esemény, tehát volt már a zuglói szocialisták egymással beszélgettek, és mondta nekem túl Csaba, hogy csak négy alkalomban egyeztünk. Meg mire mondtam neki, hát én biztos vagyok benne, hogy öt alkalomban egyeztünk meg, mire mondta ő, hogy négy alkalomban. De és hát akkor ott maradtam, hát nagyon kínos lett volna eljönni. Igen. Mert hát akkor most tulajdonképpen a, most a, a, a nem is nagyon tudtam, eldöntött, hogy eljövök, az minek a bizonyítéka. Majd ő valamivel hamarabb fejezte be az úgynevezett fejtágítót, e, ami egyébként kizárólag praktikus dolgokkal volt kapcsolatos. Tehát az, hogy ott engem megtörtek, az több volt, mint bizalom, mert hát ott mindenféle hadititkokról volt szó. Szóval és nyilvánvalóan azt gondolták, hogy én ezt nem fogom kifecsegni. Akkor sem, hogyha egyébként a szocialista pártra szavaznék, az uglói lennék, vagy hogyha bár ki másra. Most már egyébként ráadásul a honpola miatt be se hogy én zuglói lakos is lettem, mert hogy nekem soha a büdös életben nem volt körzeti orvosom, és hát az egészségügyi állapotom megkívánta az, hogy legyen körzeti orvosom. Nem akart minden orvos egyfolytában nekem különböző vényeket kiállítani, úgyhogy én jelen pillanatban 12-teli keletben vagyok. Állandóan és a 14-ben pedig ideiglenesen bejelentve. Ez most itt egy vadi új bejelentés, ezzel most éltem először. És hamarra fejeztem be, és kérdezte tőlem, hogy van-e nekem egyébként mondandóm, és mondtam, hogy hát ilyen maradék elben nem szeretnék megszólalni, de kérdeztem tőle, imáron négy szem köz, hogy vajon az, hogy az ötödik alkalom elmaradt, vagy legalábbis hát ebben a formában valósult meg, az vajon összefüggésben van-e az előző négynek, a tartalmával, amire se igen, se nemet nem mondott, de nagyon úgy tűnt, hogy természetesen van összefüggés. Majd valaki elnézést kért tőlem a csoportban azért, ami történt, és mondtam a Tó Csabának, aki a filifincosságnak, hogy ezt otthon mondták, nem volt sem az ellenség, és mondtam neki, hogy hát tulajdonképpen az az igazság, hogy hát azért én jobban örültem volna, hogy ezt a telefon tőle kapom, és nem ettől az illetőtől. Amire teljes döbbenetemre azt mondta a Tócsaba, hogy honnan tudom, hogy az az illető, aki engem volt, nem az ő bátorítására hívott föl. Magyarul, hogy a hölgy lehetséges, hogy egyébként is felhívott volna, de Tó Csava volt egyébként mögötte. És természetesen, amit én itt most elmondtam, az egy példabeszéd. Én nekem zuglóval, ahogy az összes többi önkormányzattal, negyedikkel, kilencedikkel, tizennyolcadikkal a szerződéseim zömében év végéig szólnak. Talán egy szerződés valami május 31-éig szól abból adódóan, hogy nyáron én szünetre szándékszom menni, független attól, hogy utána egyébként az ember visszajönne vagy sem. És arra fölmondom ugye, hogy a Szovjetunióban nem volt ajánlatos a párt első titkárának elmenni hosszíidére Szocsira nyaralni, de én már meg is szerveztem a gyaramat, tehát én szeptember 1-én szeretnék visszatérni, és egyébként semmi sem mutatta arra, hogy ezt ne tehetném meg. Ugyanakkor a zuglói, tehát az összes többi szerződés, legkevésbé Újpest és a 18 Kell, de a 9 és a 14 kellettel kapcsolatban különböző módon, de rezeg a léc. Ugye a 14. kerület az azért kiváltságos kerület, és én rövidesen abba fogom hagyni, mert a 14. kerület az nem egyszerűen egy önkormányzat, hanem annak a vezetője, egy olyan ember, aki jelenleg az ellenzéknek a főpolgármester jelöltje. Tehát amikor én egyébként Túl csabált, mint az MSP Zuglói Szervezetének vezetőjét kritizáltam, akkor függetlenül attól, hogy Karácsony Gergelyt is az ő érdekében kritizáltam, de annak a jelentősége ott kevésbé volt meg, ő egy országgyűlési képviselő volt. Karácsony Gergely esetében azonban azt lehet tudni, vagy többé-kevésbé lehet tudni, számára nincs visszaút. Ő már Zuglói polgármester nem lesz, vagy ha lesz, akkor nem a közeljövőben. Ami pedig a főpolgármesterségét illeti, azzal kapcsolatban a mostani Zuglói történetek, hát el lehet dönteni, hogy milyen mértékben kedveznek, vagy kedvezőtlenek a számára a tekintetben, hogy az ember ügyben támogassa. Ugye, amikor én ezeket az együttműködéseket megkötöttem, függetve attól, hogy vannak, akik lovagolnak a szerződések szövegén, amin akár én is lovagolhattam volna, ami azonban a gyakorlatot illeti, hogy a pénzügyi fegyelem az megvan, tehát a nap felén el tudok számolni. Ami a lelkismeretemet illeti, az itt a fontos, és ezügyben akarok a hallgatókkal és önnel beszélni, Az ügyben, hogy vajon én jó célt szolgálok-e, de most kiveszem a kilencediket, a tizennyolcadikat és a negyediket, hogy mi a helyzet akkor, amikor jelen pillanatban Karácsony Gergelyt, mint zuglói polgármestert nagyon nehéz úgy támogatni, hogy az egyébként őt alkalmassá tegye arra, hogy átudjon egy másik szíkbe. Közben nekem egyébként alapvetően nem főpolgármester jelöltként kell vele beszélgetnem, hanem zuglói polgármesterként, Számomra nem volt jó érzés, hogy a múlt pénteket lemondta, független attól, hogy az előző pénteken nagyon elegánsan siklottunk el a fölött, ahogy én egyébként szóba hoztam a tartozást, amely ugye egy olyan cikk kapcsán született, amelytől független született volna, hiszen a 444.hu már korábban jelezte, hogy rólam cikket, én, én a kettőt csak összekötöttem. És a nagy kérdés az, hogy vajon miközben nekem nagyon nem állna jól, ha én fölmondanám a szerződést, mert mire föl Vajon drukkoljak-e azért, hogy Zugló felmondja, illetőleg, hogyha Zugló nem mondja föl, mit tegyek egy olyan szituációban, ahol jelen pillanatban szubjektíve igen, de objektíve nagyon nehéz egy olyan fiatalembert támogatni, aki most sokkal több, mint Zuglói polgármester, mert egyszer ugyan megbukott már, mint miniszterelnök jelölt, de most úgy tűnik, ha van egység az ellenzékben, akkor reális lehet az ő főpolgármester jelöltsége, aztán pedig főpolgármestersége, és nekem nagyon nem állna jól semmilyen értelemben, ha ezt fúrnám, ugyanakkor azonban, hogyha úgy fejteném ki a tevékenységemet, ahogy én egyébként korábban kifejtettem, nagyon nehéz lenne őt egy tízes skálán tízesre támogatni, és közben elhallgatni mindazt, ami egyébként zuglót illeti. És hát itt van egy olyan szituáció, ami korábban még nem volt, és ezügyben vagyok kíváncsi az ön és mások véleményére. Uh, világos. A pénteket nem tudtam hallgatni, tehát azt szeretném kérdezni, hogy volt-e indok a lemondásra? Nem. Nem. Csak egyszerűen telefonált, vagy írt, hogy... Írt egy szöveget, de azt most nem olvasnám föl. Jó, értem. Én jeleztem neki két alkalommal is, hogy szívesen találkoznék vele, beleértve, hogy én adnom a soros számlámat. Ezeket én mind személyesen teszem. És hát most itt vagyok. És azért ez nem egy, egy tízeskálán közelebb van a Tízes majkához, mint az ötöshöz. Nagy én gondjaim vannak az ATV-vel is, mert ott ugye ezt a távolságtartást már nem tehetem meg, ráadásul nem mesélhetem el ezt a bonyolult történetet nézőknek, akik ez irány semmilyen érdeklődést nem mutatnak. Én nem mondanám föl a szerződést. Én ezt értem, én. hogy ön nem mondanám föl, de mit csinál akkor, amikor például a legutóbbi alkalommal pénteken, amikor felolvastam Puzsé Robert írását, amiről itt és most nem szeretnék semmit sem mondani, mert én azt gondolom, hogy ez így van jól. Biztos tíz évvel ezelőtt még hosszan beszéltem volna róla, de utána megkeresett a magyar nemzet, és a beszélgetésünk leg... én egy, nem nagyon vannak jó emlékeim arról, amikor megkeres a magyar nemzet. Tehát az egy, az egy nagyon rossz számomra, amikor a magyar nemzet megkeres, és a beszélgetésünk legvégén az a kérdés hangzott el, itt most nem megnevezett, Embertől, aki a túlságíró, hogy akkor jól érti e hogy én nem támogatom Karácsony Gergely főpolgármesteri jelöldségét. Mondta ezt egy olyan beszélgetés után, amely a 444.hu és a Puzé Robert féle cikke kapcsán kialakult polémiával volt kapcsolatos. És kérdeztem tőle, egyrésztről, hogy még miért letenné, hogy egy nézést a mostani beszélgetés az hogyan vette arra rá, hogy ezt a kérdést feltetje, de ha már föltette ezt a kérdést, akkor minimálisan se szeretnék olyan benyomást kelteni, mint aki egyébként Karácsony Gergely alkalmatlan ságáról szeretne itt beszámolni, sokkal inkább az alkalmasságáról ha valamit elmondtam, az nem az alkalmatlanságáról szól, hanem különböző történetekről, ha ő ebből arra a következtetésre jut, hogy Karácsony Gergely alkalmazlan, ám írja le, de az, hogy én ilyet mondtam, arról szó sem lehet. Na most az, hogy én közben ilyen szituációba kerüljek, megvettem a mai magyar nemzetet, nem vagyok benne, de holnap benne lehetek, Uh, és azért is nagyon jó, hogy ezt most el tudom mondani, mert hogyha holnap benne leszek, akkor el tudom mondani, hogy mi történt pénteken. Ez itt jelen pillanatban egy nagyon delikát szituáció, amit én nagyon nehezen tudok kezelni, miközben elvileg nincs mit kezelni. Jó, nekem könnyebb a dolgom, mert én nem vagyok ebbe a szituációban, csak kívülről, hogy uh, bekiabálok a pálya széléről, de mondjuk a magyar nemzetet a kellős úján. De nem lezenni, azt tűzse tehát... meg, hogy ezt nem hogy ha megírják, akkor onnantól kezdve hiába fog mondani az ellenkezőjét. Ön fogja tudni, hogy elmondtam, hogy nem így volt. Ennél sokkal több ember azt fogja mondani. De, de a magyar nemzetolvasóknak fiala János egyébként se egy de, de pozitív ez, figura. De ez, ezt ez így nem lehet tekinteni. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy magyar nemzetet olvas olyan is, aki, aki nem jobboldali. Tehát hogy nem, nem lehet a magyar nemzetre ez ügyben tenni. Nem, nem jobb boldalé, de fiatal nem szeret. Azt nem tudom. Hát de sejtem. Én se tudom, ha nem Jó, itt, itt tartunk. Köszönöm szépen, hogy fölhívott. Tanácsot kérek, kéretek? nem is tanácsot kérek, mert tanácsra nincs szükségem. Véleményre van szükségem. Kíváncsi vagyok az önök véleményre. Ilyen szituációban még nem voltam. 061, 4890999 és 0367 Nem tudom pontosan, miért hívott fel a magyar nemzet, de te határozottan elmondtad pénteken, hogy azt szeretnéd, hogy a Karácsony Gyerdőn leváltaná a Tardós istván -t. Csak, az, amit szeketén hangzott a műsorban, hogyha ők ebből azt szűrték le... Hogy azt nem, nem, nem, hát fölhívtak föl, engem, beszélgettünk és akkor annak a legvégén kérdezték Igen, ezt. Igen, de azért mondom, hogy Jó, de... ha ezt a kérdést föltették, akkor, akkor egyszerűen csak az a válasz, amit te elmondtál. Egyszer elmondtad. Meg lehet kérdezni az ellenkezét, még egyszer csak... Én ezt értem, de itt most egy ennél nagyobb sugarú körről van szó, és most az a kérdés, hogy a kör beltartományáról neked van a véleményed? Hát én azt gondolom, hogy... hogy van itt egy lehet... kötelező lojal, igen. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Hogy én mondom, nem lehet ebből jól kijönni, ezt a százal nem lehet és nem szabad felmondani. Ha zugló mondja föl, az sem, annak sincs jó optikája. Hát erre szava, hogy ezt nem tudom, hogy szépen mondani, ez valahogy el van kurva. Ja, de még hetek, hónapok vannak hátra. Hát igen, van olyan helyzetben, amikor az ember belekerül, vannak. mert ezt vagy mert kell csinálni, mert, mert máshogy... Mint, a, a, akkor, akkor az egy támadási alap, hogyha nem. Jó, ja, hogyan legyen ez folytatva? Hát meg kell próbálni Karácsony Gerdő ősinteségre rábírni. Mert ez a súnyogás, amit most csinál, ez, hát ennél rosszabbat szerintem senkinek nem csinálhatna. Köszönöm! Jó reggelt. Szia, gépsigában vagyok. Figyelek. A, de aggódj, hogy ezen a számon jívlak, ez csak a laci kéne beszélni, nem technikai ügyben. <gül> laci, átvennéd? <gül> de jó, viszont kívánok. Köszönöm, már benne vagyunk. Laci, <gül> a, gyere ide, létszés, és akkor adjálok zenét, és akkor beszéljétek meg egymással, jó? Laci, gyere ide, licős. Megtörtént az eszmecsere, várom a telefonokat. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ebben önök hogyan nyilvánulnak meg, mit gondolnak róla. Majd ezt az órát át kéne állítani, lacem ezen 6.29, miközben már fél, de most ne, ráérek majd később. Jöregött. Lakatos István is. Szia! Én Zuglóban dolgozom, ott töltöm az életem nagyobb részét. Engem továbbra is érdekel, hogy mi van Zuglóval. Én ezt er er értem, Fókusz, de itt, most nem arról van szó, hogy téged mi érdekel itt. Most van egy olyan helyzet. A, most a hallgatókról beszélek. Azt értem? Én egy hallgató vagyok, szerintem sok hallgató van, aki Zuglóval, aki érdekli, amit te csinálsz Zuglóval kapcsolatban. Azt mondjuk, hogy most a karácsony sunyog, nem sunyog, ezt nem tudom megítélni. De ő van akkor, hogyha a beszélgetéseknek a témája annak igen. minimum az egy harmada, ha nem a fele. Azzal kellene, hogy elmenjen, ahogy egyébként a Kejfej ez szokásos, a többi kerülettel kapcsolatban is, hogy azokat végigbeszélni, amelyek menet közben kritikaként jelentkeznek, hiszen ha azt átugrom, akkor nem viselkedem konzikusen, de ha pedig belekezdek, akkor a karácsony ból egy olyan nem szeretem report alany lesz, Na de hát a, hát a bácskai János is szerencsétlen most egy nem szeretem riportalani annak kapcsolatban, ami megjelenik új erentváros. Igen, de a, a bácskait nem, bácska a... nem nyomasztja de... az, és nem nyomaszt engem se. Figyelj, azért oda én nem juthatok el a Nemzeti Együttműködés rendszerében, hogy azt mondják rám, hogy én leszek majd az az ágens, aki tönkretette a Karácsony-Gelgé főpolgármesterségét, miközben én ezért effektíven nem tettem semmit sem, de azok a beszélgetések, amelyeket bonyolítottam, mégis a népet inkább ellene hangolta, semmint hogy mellé állította volna, beleértve, hogy egyébként az emberek milyen mértékben hallgatnak egy fejjáncsit, illetőleg, hogy hallgatják, milyen mértékben adnak rá azért azt nem engedhetem meg magamnak. Ez nem Fidesz kollaboránságot jelent, ez egész egyszerűen egy olyan kvázi kerséget, mert valójában nem ellentrúkkerségről van szó, ami, ami se formálisan, se tartalmilag nem megengedhető, ugyanakkor jelen pillanatban nehéz ezt úgy megoldani, hogy ne történjen meg. Pont ez egy gondoltunk a fel sem merül benne, hogy akarás, hogy ebből győztesen jön ki? Nehéz kérdéseket kap, esetleg azt, hogy igen, ezt meg ezt nem jól csináltuk. Látod, lá, lá, látod, most két válasz van bennem, az egyik az őszinte, a másik pedig a kompromisszumos. Most nem fogom megmondani neked, de már megszületett bennem ez a kompromisszumos én, aki egyébként mindig ott volt bennem, és aki mást mondana, mint az őszinte. Az nem jól őszinte nekteleni sajnos. Most, az most mondjam más. az őszintét, vagy nem, mondjam a kompromisszumot. Mondja, Melyiket Akkor mondjam? Őszintét, őszintét Akkor szerintem nem tud jól kérni. Értem. Adjuk meg ennek a lehetőséget, hogy bizonyítsam. Értem, de én a jövők ahhoz, hogy egy polgármestert arra vegyek rá, hogy bizonyítson, én együttműködöm vele, és a kerülettel. Nem pedig bizonyításra kell, hogy rávegyem. Tehát önmagában... Jó, hogy... értem. Osztott sok Szokta a barátom. Na még egyszer. Osztott cumi? Osztott, osztott sumi. A é, Nem ez tökéletes. De... Nem értem. Er, er, igen. Nem bridge -ezek, de értem. Hát igen. Ha még okosabb leszel, mint ami hát. ez az osztott sumi, ez ez véve. Föl is írom. Hallgatnám Önöket. Györeget. Hát hogy Szerintem, hogyha én tud olyanokat Karácsony amivel keresztül húzza a fő polgármesteri jelötségét, akkor az nem az ön problémája szerintem. Látszólag nem, valóságban azonban látja a megfokérés, nem a magyar azet, akkor, a... akkor mitől alkalmas lehet, hogy olyan tud olyanokat kérdezni, hogy keresztül beszéltem. Miért lenne jó, hogyha leváltanak a tarvos iszben? Én csak ennyit akartam. Köszönöm, mert... Mert viszont Oké. Okay. Nem kell nekem minden reflektálnom. Figyelek, neki Legyenek őszintén. 061 és 06 -7 -7 -1 -1 -1. Figyelek! Jó reggelt! E, azt gondolom, hogy önnek a, az önkormányzattal van egy szerződése, nem karácsonyúrral, tehát hogy va, az önkormányzattól bárki mással is meg tudja beszélni az ügyeit, és, Igen, de arra e nagyon ritkán volt példa, hogy bárki mással beszéltem volna. A polgármesterek és saját maguknak tartották fönn, és nem véletlenül. Igen, és én meg tudja... elmondani, hát az meg, amit, amit önnek írtam, az sem volt példatlan. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy Karácsony Gergelynek kell valami, valami nagyon jól előállnia, hogy, hogy helyrehozza azt, amit, amit elfúrt. Tehát ez nem lehet, hogy a homokba dugjuk a fejünket, amikor nem tudunk egy önkormányzatot rendesen vezetni, nem tudunk dolgokba helytállni akkor, akkor azt az, az ő szúrja el, Tehát, az, és azt nem az önhibája. Szerintem, de milyen szerintem, szituáció az, amikor olyan helyzetbe kerülök egy önkormányzati szerződés révén, hogy jobban tudok ellene dolgozni, mint mellette. Ez szörnyű helyzet. De én értem az önből Mert egyébként ez a többi önkormányzat esetén is felmerült még egyszer, az az obligát különbség a kettő között, hogy jelen pillanatban, Laci, történt valami, fogta magát a számítógép, és megszünt létezni. Kattant egyet, nem tudom, én semmit, nem csinálok. Adás van? van. Jó. Um, szóval, hogy, hogy, hogy, hogy mégis, csak ő a főpolgármesterje alatt. Tudom, ez, ez, ez Egy egész minden... távva van mellette, tehát például most az utóbbi időben feltűnt mellette Gájé Zoltán, és nekem nincs kedvem azon gondolkodni, hogy Gályé Zoltán kedvele engem vagy sem, mert engem baromira nem érdekel, hogy Gájé Zoltán kedvele vagy sem, ráadásul hogy a főpolgármester jelöltséggel kapcsolatban van ott. Van ott most már külön tanácsadó zugló, párbeszéd és főpolgármester jelöltség kapcsán, és közben nekem semmiféle egyeztetési, tehát én ebben, ebben, ezekben a stábokban nem veszek részt, soha nem ajánlották azt föl, hogy én ezekben vegyük értelme. Nem találcsadó, tehát ennek van egy szerződése, ez teljesen egyértelmű, de vegyük észre, hogy, hogy Karácsony Gergény először a egyenes beszédben lőtte magát, hogy nem, bocsánat, a, talán a Hír tv de, hogy... Jó, de itt, ma, itt, itt ennél régebbi történetekről van szó. Tehát azért külön gondolkodtam azon, hogy a Tócsabával való beszélgetéshez előkeresse, mert mindazt, ami egyébként korábban a szocialisták és a polgármesternek az ellentétét illette, aztán úgy döntöttem, hogy nem, mert nem egy beszámolót akarok készíteni, de hát itt nem a hirtévi úta vannak feszültségek. Tudja, a, ön beszélt a Első és a, a... Még hónapokkal ezelőtt, és akkor azt mondta a, a Laci, hogy, hogy a, a Karácsony Gyerge egy, egy, egy szemüleges, mukos um, fiú, de hogy nem, nem annyira, mint amennyire látszik, mert ő ültek egy bizottságba, és akkor őszintén szólva még nem, nem hittem Lacinak, de most jelen pillanatban, Köszönöm, hogy van egy szerződésem, volt. a szerződésem, tehát az, hogy én pénzért e, rosszat tegyek, legalábbis nem olyat, ami neki érdekében áll, Igen. az az embernek lelkismeret lelkismeretfordulást okoz. Abszolút értem a dilemmáját. Különös tekintettel a... arra, amikor a jobb jobboldali sajtó, amely kiegészül a 444.hu-val és Puzséromártel, akik Te Abszolút. Ön abszolút. Ön Abszolút, ez a, ez a legrosszabb szituáció. Ilyen, van, nem volt még. Ilyen nem volt még. Nem, nem. És hogy, és, hogy én sem vagyok keseredve, mert én is nagyon bíztam abba, hogy, hogy, hogy esetleg... Jó, de ez lesz, az én olyan személyes kalamajkám, ami engem a nap 24 órájába foglalkoztat. Abszolút elhiszem. Abszolút elhiszem, hogy ebből, ebből nem lehet. Gondolja el, hogy ilyen... rám úgy néz egy baloldali, elkötelezettségű ember, mint aki egyébként tönkre teszem az ő álmát, és ha elkezdek vele beszélgetni, akkor óhatatlan olyan helyzetbe kellett, mint a magyarázkodnék Nekem nincs okom magyarázkodásra. De, Ezt igen, dobtam ki. Nem tönkre, hanem, hanem az, hogy, hogy egy olyan... Jö, de, mi, de akkor mi legyen? Te vagy ne legyen semmi, folytatódjék. Belejt, vagy nem örültem ennek a pénteknek a kimaradásában? De, ne, de azt tudom, hogy foly, folytatni kell, de szerintem uh, mind a Karácsony Gergőnek aludni kell, és, és legyen egy vagy kett olyan hét, amikor, amikor nem a Karácsony Gergő beszél zúdlóról, hanem valaki teljesen más. Ez és nem egy aztán... rossz megoldás, ez a kérdés, hogy ezt ő magára vállalja, vagy sem fogalmunk. Nem az, az, azt értsen hogy ez a dilemma, ez egy tízes tízes. Én nem mondhatom fel, ha ők fölmondják, akkor én biztos nem fogok megsértődni, legfeljebb azt fogom mondani, hogy én nem így gondoltam, de szerencsésebb lenne. Hogy mire való hivatkozással mondanák fel, fogalmam nincs, az biztos, hogy bírósághoz nem fordulnék. lesz ez egy tényleges közös megjegyezés lesz. Tehát, hogy jó, csak ahhoz két ember kéne. Igen. Kommunikálni kéne. Jó, köszönöm szépen, ennyit akartam. Hát nem jó, de tudomásul veszem. Az én gondom nem az önök gondja. És fordítva. De szívesen hallgatom önöket, miközben az apropót mira sajnálom. 061 Valaki volt, aki azt mesélte még a múlt héten talán, hogy azért hallgatja a kejfejancsét, mert olyan morális kérdéseket ami amilyen morális kérdéseket más műsorok nem. Hát akik most a moralitás iránt érdeklődnek, azoknak jó pillantaik lehetnének. Jó reggelt! Jó reggelt! Lemaradtam a témáról, lehet egy más gondolat esetleg, hogy... Igen? Uh, arra jönnék kíváncsi, hogy átadták hétvégén a felújított hármas medront hogy miért nem sikerült még megszüntetni a buszságot a Láci úton? Tehát, hogy legalább a táblákat vették volna le, ha még nem kaparják fel az utat. Tehát, hogy miért kell nekünk ugyanúgy dugóba bejönni, hogyha már végre járható az M3? Annyira kíváncsi lennék rá... Szeretnék egy Budapest rádió, de ilyen Budapest rádió a közeljövőben nem lesz teljesen igaz. is aki utazott rajta, azok, nem tudom, a delegáció tagja nem voltam. Bajdavi egyébként kértem Talós Istvántól is egy interjú lehetőséget. Igaz, hogy még pénteken, de azóta még senki nem reagált. De lehet, hogy csütörtökön kértem. 0614890999 és egy bármilyen témában. Azt, amit én elmondtam, abban nem forszírozom öket, csak kíváncsi lennék a védelményükre. Jó reggelt. Lehet meg egyszer megvilágosodtam, főleg Lakatos István után. Határeset, mert Balknak már mondta, hogy egy kör, egy menet, igen. Oké. Okay. De van, szóval csak azt szeretném mondani, hogy szerintem a szituáció az, le az nagyon nehéz, de nagyon egyszerű. Meg kell kérdezni Karácsony Gergőtől, amiket meg kell kérdezni, mert ugye senki nem feltételezi ő sem rólad, hogy te rosszindulatóan kérdezed. Sokkal jobban jár, ha te kérdezed, mint a bárki más. Ha nem kérdezi meg senki, akkor a válasz az mindig a legrosszabb. Oké. 061-489-0999-0636771161. Gondolkodnak bár, De levelet is írhatnak: dörre.fialajanoskokadjimél.com Dr. Bajka István. Ma meglátogattam az egyik legjelentősebb magyar és filmvideolakotói közösséget a FocusFox Focus stúdiójában, és megtekinthettem a Hunyadi film előkészületeit egy rendkívül tehetséges, nagy tapasztalattal és ötletekkel teli nemzetközi hírű filmes műhely munkáján keresztül. Nagy öröm és megtiszteltetés volt a számomra, hogy betekintést kaphattam a filmkészítés rejtelmeibe, és megvitathattuk a magyar film, illetőleg a filmes szakma helyzetét. Köszönet érte Ferenci Gábor igazgató úrnak, hogy miért Ferenci Gábor producer van itt megemlítve, és miért nem Szász János, aki a film rendezője, arra 24 órán belül lehetett választ kapni. 2018 őszín felkérés kaptam az utolsó Básti című film megrendezésére, és ezzel lehetőségem nyílt filmre vinni a magyar történelem talán legfontosabb sorsfordító eseményét, a nándor győzelmet. győzelmet. Alkotótársaimmal a magyar filmen még soha nem látott 21. századi technikával hitelesen fogalmaztuk volna meg, a történelmikor viharos érzelmeit, mindennapi életét, a kíméletlen és dicsőséges háborút. Az elmúlt bőfél év minden percében ezzel a filmmel foglalkoztam, nehéz és keserű volt meghoznom a döntést arról, hogy kiszállok, nem rendezem meg a filmet, Kiáltuljál. Ennek oka az, hogy utóbbi hónapokban legküzthetetlen bizalmi válság alakult ki közöttem és Ferenci Gábor producer között. Mivel egy több milliárdos mozit persze bármilyen költségvetésű csak bizalommal, közös gondolkodással, közös állommal és szoros együttműködéssel lehet elkészíteni, számomra lehetetlen tovább vinni a felelősséggel, közös filmtervünket, minden eddigi kreatív munkámat a produkciónak ajánlom fel. Így száz jános filmrendező, aki egyébként két alkalommal kapott pályázati pénzt az utolsó a című filmre, amelynek Ferenci Gábor a producer. -e. Az nem világos számomra, hogy ez a felkérés, az, hogy eredetileg egyébként az utolsó bástya az kivel dolgozott volna, mert úgy tűnik, mintha a menet közben jöttek volna arra rá, hogy Szász Jánost kérik feldebe lehet, hogy tévedek. Minden esetre eddig arról lehetett hallani, hogy a filmet ott fúrják, ahol lehet. Az, hogy a producer és a filmrendezője között konfliktus volna, arról akkor lehetett hallani, másnapján annak, hogy Bajka István, aki a bonyolult nevű alapítványnak, amely a Fidesz Media Holdingjával kapcsolatos, az egyik kuratóriumi tagja, meglátogatta a produkciót, ki tudja, hogy milyen célból. Másnap Szász János leghűzthetetlen ellentétről beszélt Ferenc Gábor nem nyilvánult meg, és azt is szeretném elmondani, egy biztos rossz pillanatban írta meg a levelét az Indexnek Szász János. Ez pénteken volt 15 óra 50 perckor, mert az íg a világán semmilyen nyoma nincs jelenleg ennek a magyar filmalaponlapján. Sok találgatás volt az ügyben, hogy Andy Vajna halála után a filmalap tud-e úgy működni tovább, mint ahogy azt megelőzően működött, én a tivedés minimális kockázatával azt állítom önöknek, hogy nem. És könnyű ezt elmondanom, mert semmilyen szerződésben nem állok a magyar film alappal. Egyébként, ha állnék, akkor is ugyanezt mondanám. Egészen borzasztó történet. Kicsit kievnyitottam az ajtót, most már van benne Szász János, vannak benne cseh alkotmánybírók, és van benne Karácsony Gergely. 061 és 063677 egy részt venni itt a fűzésben, vagy csak hallgatnak engem? A felelősség minden alkalommal az enyém, de az, hogy megszólalnak, az olyan felelősséggel nem jár, amiért önöknek meg kéne bánniuk az, hogy telefonáltak. Mindazonáltal önökön múlik. Ez egy soha vissza nem térő alkalom. A jövő éten, hétfőn, kedden és szerdán nem lesz érő egy elfejancsi. Mint önök is tudják, a csütörtök és a péntek általában tele szokott lenni. Van még a holnap és a holnap után és természetesen levelet is írhatnak dörö.fiolajanuskuka.gmail.com e címre. Négy perc reggel, 3, 4 perccel múlott reggel 3.1.8, ma 2019 április elsője hétfő van a pontos idő, tehát 4 perccel múlott 3.1.9, helyett 8, órá átállítás volt. A régi órák még óra 49-et mutatnak. Derült ég, 10-11 fok. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás 061-489-0999 és 0636771161. Ritkán szoktam önökhöz fordulni a tekintetben, hogy mondják el a véleményüket. A mai nap ilyen volt, van. önökön múlik, hogy ezt mennyire veszik úgy komolyan, hogy eleget is tesznek a kérésnek. Ez a Száz János történet, ez se indította meg Önöket? Halló. Jó réget! Halló? Jó réget! Jó réget Húnyadik filmel kapcsolatban elég régóta hallgatok nem csak az hát jelen kormánypárti rádiókat is, és hónapok óta egy hagyjárat indult, hogy mi a fogyasztásokat akarja készíteni, aki egy nemzetietlen és egész már állítja be a, a, a témát, mint ahogy kellene. Hónapok óta folyik ez a ez, a, ez az üldögzős tulajdonképpen. Ne fejtsen, hogy a Jakub Csak showban, nem tudom, ez a neve, de talán ez, vagy Jakub Csak plusz, Endi Vajna havaságnessel talán, de biztos, hogy Szász Jánossal együtt volt jelen, nem sokkal a halál előtt, és teljes mértékben biztosította Szász Jánost a bizalmáról egy olyan misorban, amely részén foglalkozott ezzel a témával, de foglalkozott ezzel. Hát meg kell hallgatni de most nem erről beszélek, én arról beszélek, hogy mit jelentett, igen, milyen utolsó meg... bástya volt Endi Vajnap. Sokat gondolkodtam azon, hogy mit mondjak önöknek ma reggel. Pető Péter volt legutóbb. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, Én azt szeretném mondani Karácsony gergely kapcsolatban, hogy mindenképpen megpróbálnám rávenni a, a Ger Karácsony Gergelyet, hogy személyesen beszéljük meg a situációt. Én küldtem neki két sms ennél többet nem tudok. Aha. Oh. Hát. Nem érkezett rá válasz. Szafető Péter arról beszélt a civilapályámban, hogy 8 év már elegendő ahhoz, hogy kialakuljon egy új norma. Ez az volt kapcsolatos, hogy ki hogyan viszonyul egy történethez adott esetben Pócs történetéhez, aki egy cigányemberben, aki kazánban. Igaz, hogy ez még 2008-ban történt? Szóval amikor ez a Kejfej Jancsi elkezdte a működését, 2000 októberében, lehet, hogy én is más voltam, sőt biztos. De valahogy élesebb kontúr volt a jó és a rossz között. Most ezek a kontúrok, ezek mások, és nem is biztos, hogy a jó és a rossz a megfelelő kifejezés. Sokkal inkább arról van szó, hogy a választási lehetőség. Kopott 30 éves Volkswagen-emet 300 ezer kilométerrel. Kopott 30 éves Volkswagen-re cserélném 300 ezer kilométerrel. Ez egy jó opció. Vádoljanak azzal, hogy a sok pénztől elustultam, de akkor találjanak hozzá valami bizonyítékot is. Hol vannak a telefonálók? Hol vannak az én moralizáló hallgatóim? Hol vannak az én igazságszerető hallgatóim? Hol vannak az én engem szerető és tevékenységemet támogató és az én személyemet kinemálható és utáló hallgatók, aki itt most Akár két téma kapcsán is elmondhatnák a véleményüket. Hol a jó nyava vagytok, édes fiaim és édes lányaim? És fél perc múlva lesz 8 óra 061 489 0999, és 0636771161 elnézést azért a reggeli székelykáposztáért, amit felszolgáltam reggeliként Ha most én lennék a messzi jött ember, akkor nekem hogy magyaráznál dövind ezt a Karácsony gergei történetet? Ugye egyszer, egyszerűen volt egy jó együttműködés. Már elmondtam a példatörténetet. A példatörténet a, a, a műsor nem az elejét a hallgathatja. Ugye én Tócsabával fogok beszélgetni, aki az Zulói Szocialisták vezetője, kétszer fölkért engem egy időközi önkormányzati választáson arra, hogy készítsen fel a zuglói szocialistákat arra, hogy győzzenek. Öt alkalomról volt szó, és én a harmadik alkalommal már felhívtam a figyelmüket arra, hogy szerintem Tó Csaba nagyobb mértékben nyomja rá a bélyegét a csoportra, mint ahogy az szerintem indokolt lenne. És amikor ötödik alkalommal elmentem, akkor túl Csaba azt mondta nekem, hogy csak négy alkalomról volt szó, én kicsit hülyén éreztem magam majd elnézést kértek tőlem és mondtam Tóth Csavának, hogy lehetséges ezt inkább neki kellett volna elnézést kérni mondta nekem, hogy honnan tudom, hogy aki elnézést kért az nem az ő biztatására kért elnézést és azóta is olyan együttműködés van vele, már mint együttműködés hogy ugye hát a, a, a Zugló tévében is többször volt a vendége ma is rendelkezésre áll igaz, hogy egy egészen más jellegű kapcsolat, mint Karácsony Gergelyel de a helyzet az, hogyha valaki fölkér engem, és abban egy olyan kritikai jellem jelenik meg, amely nem minden vonatkozásban egyezik azzal, ahogy ő egyébként az én tevékenységemet elképzelte, az a kérdés, az együttműködés hogyan folytatható, vagy hogyan nem. Értem. Nagyon fura Életem. volt, amikor az ötödik alkalommal azt mondták, hogy ezt nem, erről nem volt szó, de most, hogy én ezt elmeséltem önnek, most akkor fogja magát is elköszönni, mond semmit. Hát gyakorlatilag nem tudok rám, mit mondani, hiszen várni kell. Most van az a pillanat, amiről beszélt, hogy, hogy ezek után hogy lehet. De ez nem öt alkalomról szól, ez egy évvégéig szóló szerződés. Nekem teljesítenem kell. Ha visszajönnek a kommunisták, akkor nekem szükséges, hogy ott legyenek a teljesítési igazolásai. Ez most vicc volt, de komolyan mondtam. És nagyon jól tudja, hogy én erre adok. Nem elég jónak lenni, ennek is kell látni. Igen, az hát az igen, ez, ez most sovány, igaz. Oké, rendben van. Out on my window ledge Now I find a star rise See the pig dressed in his finest fight Now the believers stand behind him and smile Ezt az 1.30-at felhasználom arra, hogy további ellenségeket szerezzek. Néztem Kotrocó Robertet, aki meg egymlékezett Balúl és hosszan beszélt arról, hogy hogyan kellett ráimátkozni egyébként olyan ruhákat, amelyeket ő nem lett volna hajlandó hordani. És azon gondolkodtam, hogy vajon... És ezt a mondatot nem tudom jól befejezni. In star rise. See the dressed in his másfél percse kellett. Ezzel a műsorral könnyebb ellenségeket szerezni mi szövetségeseket, bár ez ebben a mondatban nem igaz. Tehát most elnézést a szövetségeseimtől. Beleértve az, hogy hallgatnak, az nem jelenti azt, hogy nem figyelnének, csak legfeljebb nem reagálnak. 0614890999 és 0 Az SMS küldte, hogy persze ez így van, de ez itt most egy morális kérdés. Morális kérdéssel kapcsol az ember. Nem szabad jogászkodni, amit ír egyébként, lehet, hogy így van. Nem olvasgatom a szerződéseimet. Jó, hát még lesz egy fél óránk, ha akarnak vele jönni. váratlan bejelentést tett hosszú Katinka a Facebookon és Instagramon és közölte a rajongóival, hogy befejezi a közösségi médiában aktivitét, és törli magát az internetes felületekről. Így döntöttem, hogy letörlöm az összes közösségi oldalamat a mai napon. Köszönök minden sziasztok, írt a posztjában az úszónő körülbelül egy órával ezelőtt. Töszön. Jó reggelt kívánok! Vonalban vagyok. Igen. Én csak egy éve hallgatom a műsorát, kedves Fiala Úr, úgyhogy nem nagyon értek így ezekhez a bonyolult dolgokhoz. Nem hiszem, egy hogy ez év. bonyolult lenne. Egy év az untig elegendő. Ja, de nem rendszeresen, csak időnként. Oké, okay, akkor is elegendő. A szikelykáposztáról annyit, hogy nem mindig az, aminek látszik. Egyébként finom, mint étel. A, a, ezt, most itt a probléma a lényegét a polcs, meg fász, meg nem tudom nem, nem, nem, nem, nem tudtam végighallgatni te álltak időnként, és nem, nem állt össze meg nem is az én nem, szóval nem értem, de a káoszteremtésről arról tudnék beszélni a szartkeverésről az országban de ez, ez ugye nem egy előrevívő plán, nem morális a, ami engem érdekelne az az, hogy hogy lettem én a, Húsz évvel ezelőtt előzmények és utazmányok nélkül három ellopott levél alapján, bizonyos vallási helyről ellopott levél alapján a Cseretúsz, amiről emögött is egy elképesztő. A, tévedések, hazugságok, egyház és pártpolitikai, meg neféle szarakodás áll. Ha megírja a történetét, szívesen olvasom, ez így most első látásra nehéz lesz. Dörö pont, Fiala Janos Kukat. Nem, sem, nem, nem. Oké, okay, rendben van. Az én receptoraim azt sugják, hogy ebben a beszélgetésben én ma reggel 8 óra után 6 perccel nem szeretnék ennél jobban elmélyedni. Elnézést.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 Azt írja valaki, aki férfi, azért katinka érdemes az április 1 beárazni, két évet talán a mellé tervezte megnagyobbítani bolondok napján. Oké, okay, rendben van, ki tudja. Mindenesetre, amit a, a karácsony és a karácsony a szász János féle problémát illeti, de látják, hogy mondtam, hogy a mai műsor nem április 1 réfa, de köszönöm szépen az SMS írójának, könnyen lehetséges, hogy igaza van. Most már csak az a kérdés, hogy tényleg törölte magát a Facebookról, ezt mindjárt meg fogom nézni. de akkor persze visszarakhatja. Jó reggelt! Jó reggelt! Halló? Figyelet! Megígértem önnek, hogy a hobóról beszámolok. Igen! Egészen elképesztő volt. Teljesen furcsa és nem nosztalgikus koncertet láttunk, nem visszatekintő és nem az, amit az ember a hobót, vekkor említi. De egészen ö, felkavaró rengeteg versen, rengeteg ö, érzelemmel, hogy a feleségének írt számot, eladta tízzer ember előtt, vagy némán hallgatták Adi és József Attila verseit az a tízezer ember, aki ott volt. Ö, nem, nem, egy ilyen varázslat elvarázsolt az embereket, és azokat a számokat, amiket tudja mindig szokott játszani. Most nem játszotta le, és talán így volt jobb. Ezt olvastam én is elvégén. Úgyhogy ennyi volt, úgyhogy nagyon jó volt. Nagyon Azt szépen köszönöm. Kosszokat egyébként nem törölt a Facebook oldalát, tehát ezt írta, van már 228 komment, azokat most nem olvasnám el. Lehet, hogy árnyékra ugrottam, vagy nem ugrottam árnyékra, de mégis az. 06148 9099 egy János, Karácsony Gergely, Csehek. És akkor, ha már itt tartunk azért haddneseje, mert önöknek ugye folyamatosan témát kell javasolni a civila pályának, a demokratikus koalíció a TV2 után az Origo ellen is percnyert, amiatt, hogy azt állították, hogy Varjó László demokratikus koalíciós képviselő ételhordóval jár a törvényhozásba és úgy viszi haza kedvezményes bablevest és somlói galuskát, valamint, hogy Varjó László demokratikus koalíciós képviselő rendszeresen sorban áll a parlamenti mezza mindenél mindennél olcsóbb ételeiért. Ezekről a bíróság mondtak ismét, hogy hazugságok. A fideszes propaganda rágalmaival ellentétben az igazság az, Orbán Viktor az, aki Magyarország leggazdagabb embereként filérekért eszik saját luxus gundelmenzáján, a Budai Várba költöztetett miniszterelnökségen. A demokratikus koalíció szerint lehet hazudozni, lehet rágalmazni, de a hazafiak mindig le fogják rendelni a leplet az állampárt hazugságairól. Állítom önöknek, hogy ez így, ahogy van, egy örkénystván egy perces is lehetne. De sajnos nem az. I mean, you look different, but you haven't changed Funny to think how the time gets away Funny how you take me right back again Stole me away nem adom, hogy feltűnően hallgatagok, de ahhoz képes, hogy azt mondtam önöknek, hogy kíváncsi vagyok a véleményükre elsősorban a Zuglói Önkormányzattal kialakult helyzet kapcsán. Azért abok csak gondoljanak bele, hogy um, a szerződése kapcsán megkeresnek engem a magyar nemzettől, beszélgetünk, majd a végén azt kérdezik tőlem, hogy akkor jól értik-e azt, hogy én nem támogatom Karácsony Gergely főpolgármesteri jelöltségét, és úgy az van bennem, hogy Jézus Mária, mit mondhattam én, amiből erre a következtetésre jutottak. És erre az a válasz, mely szerint a magyar nemzet, az a bizonyos emberek olvasmánya számra nem megfelelő. Felhívtam egy régi rádiókritikust, akinek ezt el akartam mesélni, de ennek ez nem volt megfelelő időpont, mondta, hogy két órával később visszahív, aztán mondtam, ez nekem nem jó, azóta sem beszéltünk. Eszembe jutott még a főszerkesztő, de a főszerkesztővel meg gondoltam, kivárom azt, amíg megjelenik ez az írás, és ez az írás nem jelent meg. Így aztán nincs miért felhívni a főszerkesztőt. Jó reggelt. Öreget, én csak azt szeretném okézni, hogy önnek végül is a Zuglói Önkormányzata vagy Karácsony Gergelyában szerződése. A önkormányzat. Önkormányzata. Hát akkor nem értem a problémáját. Mert az a Zuglói Önkormányzatnak is érdekel, hogyha én olyan értem, osannak... a Én értem, de az Önkormányzat ebben a szerződésben Karácsony Gergely képviseli. Én ezt értem, de az, az a kérdés, hogy önnek tehát, hogy önnek kellett képviselni a karácsony, hogy az ugrojén önkormányzatot. Ez is igaz, de ez most egy morális kérdés. Tehát ön, azt, ön, egy, jogi, ön egy jogi kérdés csinál egy morális kérdésből, amit megtehet, de az nem válasz az én kérdésemre. Okay, Valamit mi van akkor, ha valaki nem áll rendelkezésre, de nem mondja azt, hogy beszélgessek önnel. Mert egyébként ön is alkalmas arra, hogy zuglóló beszéljen. Volt már olyan, akinek a távollétében én mással beszélhettem, és volt olyan, amikor nem volt. Értem, az zuglom, ez nem adott. karácsony ön el de gondolom csak. Hát, igen. Értem, jó, köszönöm. Tehát ma én úgy fogok beszélgetni, az zuglói szocialisták vezetőjével, hogy nem lesz szignel. Aha, értem. Köszönöm szépen, viszont hallásra. téve, hogy azt kell, hogy önöknek mondjam, hogy nem hiúsági kérdés, ez most kifejezetten szakmai kérdés. Az együttműködési szerződéseim, ugye itt most öt darabról van szó, négy önkormányzat és a Városliget ZRT. Ebből az én ismereteim alapján többé-kevésbé engem hallgat Ugi Attila, Bácska János, Zsolt és György is Benedek. Pedig tartok tőle, hogy Ugi Attila és Vintermantel Zsolt és György Evics Benedek régen nem tartozott a hallgatóim közé. És az se valószínű, hogy kizálog az együttműködés folytán beszél, hallgatnak az én műsoromat, mert tartok tőle, hogy a Városléges ezértének még van egy pár szerződése különböző médiummal vagy médiával, Um, és nem hiszem, hogy György Javics Benedek úgy osztaná be az idejét, hogy annak megfelelően hallgatná a reggeli misorokat, mert attól csak megbolondulni lehet. Sajnálom, hogy Karácsony Gergely esetében ezt tudtommal nem valósult meg. Ha tévednék, akkor elnézést kérek. Ha konfliktus van, és közben van bizonyos szempontból egy, egy való valójárás abból adódóan, hogy hajlandóak egyébként, vagy nem is hajlandóak, hanem van kedvük egy reggeli rádióműsorban elmélyedni, akkor is, amikor nem róluk van szó, az sokat jelent. Nekem sokat. Ez most szakmai kérdés, és nem hiúsági remélem értik. 16 percünk van még az akármire. 06148909999 és 063671161. a trouble. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Uh, talán hasonló cipőben nyárok én is, de nem biztos, hogy jó a hasonlat. Én egy uh, nagy építőipari cégnél dolgozom, mondjuk vezetőbeosztásban, uh, és mindig megy a di dilemma bennem, hogy a kormányközeli cégnek van ez a cég nevezve, valószínűleg az is, szó szóval az, és hogy, uh, hogy, hogy néha felmerül bennem a kérdés, hogy, hogy jó helyen vagyok-e, és, és én mindig abban tudom ezt magamban lezárni, vagy abban. Addig, addig fogok itt dolgozni, amíg azt tudom magamnak mondani, hogy szakmailag amit csinálok, az teljesen korrekt és elfogadható, és a, a másik oldalát, ami, ami elmögött van, azt meg, meg, Tökéletes, meg Tökéletesen igaza és kívánom önnek, hogy ne kerüljön abba a helyzetbe, amilyen helyzetbe én most kerültem részén saját hibámból abból adódóan, hogy ez a magyarázat, ami egyébként tökéletesen elegendő lehet, függetlenül, attól, hogy ezt a környezet elfogadja, vagy sem, egyszerre, csak mint a fogy egyszerre, mint a hold elkezd fogyóba lenni. Tehát, hogy miközben azt érzi, hogy szakmailag minden oké, okay, elkezd álmodni, elkezdi úgy foglalkoztatni, hogy gyakorlatilag üti saját magát, hogy pista Klári Jancsi, annak vannak hogy hogy hívják, miért kell nekem erről álmodnom, miért nem elég nekem az, amit a fialának hétfő reggel, 8 óra, 17 perckor mondtam. Én azt gondolom, ha ez már fölmerül, akkor menni kell, tehát hogy akkor nincs kérdés, akkor kell menni kell tovább, tehát hogy amikor egy... Csak hova? Hát igen, nem könnyű Építélparvos könnyű lenne, tehát én azt gondolom, de egyébként, tehát még építélparomban, is most val, lenne munka millió, meg másik, de egyébként a másik munka az ugyanilyen cég, vagy másik hasonló cég. Erre pontosan nagyon jól beszél, erre mondtam azt néhány perccel ezelőtt, hogy a indulás, indulásakor nem volt ilyen probléma. Erre mondtam azt, hogy 30 éves, 300 ezer kilométert futott volkswagen et 30 éves, 300 ezer kilométert futott Volkswagen-ekre cserélném. Igen. Igen. Nem voltam még ilyen helyzetben. Nem könnyű. Hány éves? 42. Azért a 42 éves energiaforrások azok. Nem, mintha az én energiaforrásaimmal baj lenne, de egy puszas azért levesz. Hajra. De az önmagyarázat az tökéletes, tehát az, az ember ezt érzi, én is ezt érzem. Csak valahogy ez mégis kevés. Ne felejtsék el, hogy ez a teljes hadjárat, ami ellenem folyt, és amelyben önök egyébként nagyon derekosan beleálltak már, mint hogy nem megvédtek, hanem normális hangot ütöttek meg, az kizárólag a szerződések pénzügyi részével foglalkozott. Annak a tartalmával nem. Hát most előjöttem a tartalmával. És pontosan leírtam a dilemmámat. Hogy ez egyébként kibeszélése? Igen. Hogy ez egyébként um, jó dolog? Nem tudom, én így könnyítek a lelkem. Ha nagyon fegyelmezett ember lennék, biztos, hogy ebben nem éltem volna ma sem. De talán ez nem ugyanaz, mint ami két hete volt, amikor arról volt szó, hogy. Még 11 percen keresztül tudnak megjelvánulni. Aztán talán holnap is, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. De aztán lesz féliportalanyom. 061 489 és egy egy Köszönöm, és ne felejtse el azt, amit mondott, mert az nagyon fontos, hogy 42 éves, és hogy volna hova átmenni. Én 62 éves vagyok. És ha ezt abba hagynám, nem tudom, hogy lenne kedven bárhova átmenni. 30 éves, 300 ezer fut, kilométert futott Volkswagen-e, mert nem akarom 30 éves, 300 ezer kilométert futott Volkswagen-e cserélni. Nem volt maradéktalanú jó a Dave Matthews band koncertje. Prágában egy kicsit túl improvizálták, de nagy élmény volt. Felkészül a Fleetwood meg, majd Iggy Pop. Nem biztatom önöket tovább, ha telefonálnak jó, ha nem telefonálnak, úgyis jó. Ma a 2019 április 17-e hétfő van, és 6 perccel múlott reggel, 4.09. Ez a Kejfej minden, amit az aznapra tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János műsora, amelybe még 9 percen át szabadon betelefonálhatnak bármilyen témában. A rendelkezés álló telefonszámok 061 489, tehát 4es8as 9-es, 0999-es és 06367. Ezen a héten végig megy a kifeje, a jövő héten nem lesz hétfőn, kedden, szerdán, az azt követő héten pedig nem lesz pénteken, mert az meg húsvét péntek lesz. Hát így. De ne felejtsék minden nap is műsor, és minden nap utolsó adás. They may come and go, but So if the road gets rocky, girl, just steady as we go. Szeretném elmondani önöknek, hogy beszédes ez a hallgatás. hogy beszédes ez a hallgatás? Ugyanmennyivel egyszerűbb lenne, ha azt kérdezném, ha egyszerűbb lenne, hogy Tarlós vagy karácsony, hozzátéve, hogy uh, Szüksom Jó Mária talán a mai napon fog válaszolni nekem az ügyben, hogy Tarlós Istvánnal beszélgethetek-e vagy sem, mert az elmúlt napok azok nem voltak elegek a válaszhoz. Produkál. Erre is a számítottam. Mondtam azt, hogy beszédes ez a hallgatás. A hátra levő rövid időben szeretném elolvasni, hogy március 30-án szombaton 11.52, kor azt írja a 444.hu. Frissítés cikkünk egy korábbi verziójában azt beszédet tartott az államtitkár, valójában beszédet csak szombat délután tartja meg. A hibáért az érintett és olvasóink elnézését kérjük, Novák Katalin pedig azt írja. Kiváló példa a Ballik hazugsággyárra, ez a cikk kis frissítés. A Facebook posztom után rögtön helyesbítettek, elnézést kértek és átírták a cikket teljesen. Fura került belőle a hangulatos részletes beszámoló arról, hogy miket mondtam arra, hogyan reagált a közönséged, így nem is jártam a kongresszus épületében, csak ma délután megyek. Egyetlen kommentár a családok világkongresszusán Veronában ma délután fogok csak felszólalni. Matteo salvini -vel egy panelben innentől érdekes, hogy mi hangzott el tegnap az előadáson, amit meg se tartottam, és hogyan reagált az el nem hazott eladásra a közönség. Így higgyenek el bármit ezeknek a médiumoknak. 444.hu, novák katalin migránshozása még az olasz keresztény konzervatívoknak is sok volt. Egy az arany, tiéd a rész, a bilis, Egy telefon még belefér! Tiéd a rendszer, enyém az egy Enyém az ország, és tiéd az ürüm! Enyém a zilvé! tiéd a tárgy! Téd a cora, a lán. Mi a páncér, ennyi van tőr? Mi a kújtja, és ennyi van tőr? Mi az utca, a hát? Mi a számla, mi a gár? Mi a lekvár, mi a vár? Mi a haszunk, és mi 0614890999 és 0636771161 először. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. mindig, ha rá gondolom. Remélem látszik, Ugyan. Ugyan látszik! Ugyan. Ugyan látszik? Ugyan. 06148909999 és 0636771161 másodszor. Hölgyeim, <tot> <tot> Zsöleim! Köszönjük szépen! 30 évet, meg 0614890999 és 0636771161. senki többet? Engedjék meg hogy egy ju per meg. Csavargó vagyok, pannóniából, mely lába valak lassan kétfelé szakad. Kessűs kézzel húznak, jobbra is meg balra, én inkább így maradok szabó. Lehet? A vonalban túl Csaba. Egy viszonylag hosszabb felvezetés kéne végighallgatni, és azt sem biztos, hogy aztán én különösebben kérdeznék. Mi régóta ismerjük egymást, különböző együttműködések is léteznek közöttünk. A zuglói együttműködés nem ön hozta tető alá, önnek ez ügyben dolga nem volt. Ha volt, akkor az administratív jellegű volt, és nem formális volt, én kértem öntől valamit adott esetben, hogy tud-e abban segíteni, hogy, de ezt a mondatot itt nem vinném tovább. Ugyanakkor a Rádió q is volt közöttünk együttműködés műsoron belül és műsoron kívül, nem véletlen egyébként, hogy nem hangzik el szignál, hiszen ez a beszélgetés nem része annak a sorozatnak, amit egyébként vagy része, de nem tudom, hogy szerencsésnek tartaná a ugló Önkormányzat, hogyha egyébként ezt a részt, ezt a beszélgetés is el akarnám is velük. A példatörténet, amit a hallgatóimnak elmondtam, az a zuglói időközi választás volt, önkormányzati választás, ahol ő fölkért engem arra, a régi ismeretségünkre volt tekintettel, valamit, abban, hogy megbízott bennem, hogy rázzal föl, vagy adjak hitet, vagy adjak erőt, vagy adjak tartalmat a zuglói szocialistáknak, és öt alkalomra kért föl. Én a harmadik alkalomnál már arról beszéltem, hogy ön szerintem túlságosan rányomja a Begét a zuglói szocialistákra, ezt különböző dolgokból vettem ki, vagy igaz volt, Vagy sem türelmesen végighallgattak, vagy amikor az ötödik alkalommal elmentem, eh, akkor ő azt mondta, hogy csak négy alkalomról volt szó. Én ott kicsit meg voltam szégyenülve, ott üldögéltem, és a végén mondta, hogy még van idő, akkor beszélhetek. Mondtam, hogy nem akarok. Eh, majd valaki felhívott telefonon és elnézést kért, eh, és mondtam önnek, hogy hát jobb lett volna, hogyha ön kér elnézést, mert hogy én továbbra is úgy emlékeztem, hogy öt alkalom, az, hogy hány alkalom lett kifizetve, vagy már nem emlékszem, pedig lehet, hogy lényeges lenne. Ön pedig azt mondta, hihetetlen Fifikával, ami egyébként is jellemző örre, hogy honnan tudom, hogy az az illető, aki telefonált, azt nem ön föl. A példa szerencsés és szerencsétlen a tekintetben, hogy hogyan kerül az ember egy olyan helyzetbe egy megbízójával, hogy elkezd kvázi ellene dolgozni, hiszen amikor ellene dolgozik is érte dolgozik, de az illető vagy az illető közösség vagy annak a vezetője ezt nem így éli meg, és létrejön egy igazi vagy látszott konfliktus, Uh, hozzátéve, hogy a helyzet azért delikát, mert Karácsony Gergely személyét illetően nem zuglói polgármesterről van szó, hanem nem félreérthető módon az ellenzék üdvöskéjéről, akinek hivatása van, és ez a hivatás pedig nem más, mint hogy betöltse azt, uh, amire őt 2019-ben az ellenzék szánja, hogy letaszítsa a főpolgármesteri nem trónjáról, de székéről Tarlós Istvánt, és hogy valamilyen formában valamilyen forma arra vonatkozik, hogy együttműködéssel vagy nem együttműködéssel, de valamilyen formában érje el azt, hogy ő nyerjen közben ha nem is van felégetve, de többi kevésbé a szó mégis mégiscsak fel van égetve az út maga mögött Zuglóba, ami azt jelenti, hogy egy ciklus után nem fogja folytatni, vagy főpolgármester lesz, vagy ki tudja, milyen módon fogja fogla folytatni a tevékenységét. Én a Zuglói önkormányzattal eredetileg Papcsák Ferenccel állapodtam meg, akkor az a szerződés a Rádió Kújavára volt megkötve, majd amikor a Rádió Kúban való pályafutáson ez tovább folytatódott Imáron Karácsony Gergelyel, akivel végigcsináltam nagyjából öt, vagy valamivel több mint öt évet, beleértve azt is, amikor egyőzte Papcsák Ferencet, Folyamatosan jelen voltak a konfliktusok, és ebben a konfliktusban ugye a konfliktus egyik forrás az maguk a zuglói szocialisták voltak. Maga a szituáció volt ugye az, amit majd ön leír pontosan, de én gondoltam, hogy csinálok egy tartalmi edzéket, de aztán nem találtam értelmét. Ugye végülis a zuglói szocialisták egy olyan embert tudtak tróra emelni, ismét csak nem tróra, hanem polgármesteri székbe, akit nem saját soraikból vettek. Egy párbeszéd, akkor még hosszabb nevű pártnak a vezetőjét, Karácsony Gergelyt. Ebből volt a konfliktusok, ráadásul ugye egy olyan egyensúlyi helyzet alakult ki Zuglóban, amelyben a fidesz a az LMP-vel, az msp vel a, a Civili Zugló Egyesülettel egy nagyon törékeny egyensúly jött létre, amelyben nagyhívű terveket dédelgetett. nem csak az, nem csak az önkormányzat átláthatóságát tekintve, bár az is egy nagyon fontos dolog volt. Tehát Karácsony Gergely úgy gondolta, hogy megteremti azt a modellt, ami mérvadó lesz mindenki számára, hogyha egyébként önkormányzatra gondol, a fölmegy a hollapra láthatja a szerződéseket, és minden úgy fog menni, mint a vízfolyás. Ez nem minden vonatkozásban sikerült. Az, ami az ő fejében volt, egy igen okos emberről van szó, a gyakorlatban egy sor dolgot nem sikerült megvalósítania, hogy ő mennyire praktikus, mennyire nem, nem a pszichiátere vagyok. Mindenesetre azok a konfliktusok, amelyekben az ő elképzelése nem valósult meg, az a költő szavával élve, mint idegen anyaga fogban egyre gyűlt, és végül is a 2019-es helyhatósági választások előtt jóval, tehát jóval azt megelőzően semint indokolt lenne, különböző ügyekben lett a személye pertraktált, előbb a Jobbikkal való együttműködés kapcsán ami táborról kapcsolódik csak Zuglóhoz, hiszen Zuglóban nincs ilyen jelenség már ami a Jobbikkal való együttműködésnek a jelentőségét mutatja ám amikor a parkolási botránya kapcsolatban vagy a parkolási történetekkel kapcsolatban megszólalásra bírták az ATV-ben akkor olyat sikerült mondania a amivel aztán nehéz volt mit kezdenie, maga az MSP elnöke is vizsgálatot rendelt el, hogy végül is mi történt évekkel ezelőtt, hiszen ez egy 2017-es történet, ahol egy olyan parkolási megállapodás született, amelyben Karácsony Gergely tartózkodott, miközben vétózhatott volna. Mindez... A parkolási történetet pedig kiegészítette egy olyan jelenség, amely a lekülönböző területeken fizetési anomáliákra vagy fizetési késedelmekre Egészült el, ki, és ebben nem az FJP BT jár az élem, mert azért talán az én személyem mennyire nem fontos, és még egyszer sajnálom, hogy ezt a műsorban szóvá tettem, az önérdekérvényesítésnek nem volt a legelegálsabb módja, de aki a mai magyar nemzetet veszi elő, abban azt olvas, hogy a Nemzeti Zeneművészeti Stratégia kidolgozásánál is épít a zuglói Filharmónia munkájára az Emberi Erőforrások Minisztériuma, ezért is elfogadhatatlan, hogy a Gergely vezető önkormányzat nem fizette ki a zenekar állami támogatását, jelentette ki a magyar nemzetnek Fekete Péter, a kultúráját felelős állattitkára. Én különböző megnyilvánulásaim kapcsán bekerültem a sajtóba, erre nem vagyok büszke, de nem is szégyellem, vagy csak egy részét, gondolom úgy, hogy az nem volt elegáns, és ennek kapcsán megkeresett a magyar nemzet, hogy ugyanez a munkatárs, vagy egy másik legyen teljesen lényegtelen, az én személyem egyelőre nem lett pertraktálva a magyar nemzetben, nekem rossz előrzeteim vannak a magyar nemzet keres a múlttal kapcsolatos, hosszan beszéltünk az én történetem, Rő, majd az újságíró megkérdezte tőlem, hogy akkor ő jól érti-e, hogy én nem támogatom Karácsony Gergely főpolgármester jelöltségét, amire azt kérdeztem tőle, hogy nem tudom, hogy miből, vonat, miből vonta ezt a következtetés, de én biztos, hogy nem mondtam ilyet. Tehát azt határozottan szeretném kijelenteni, hogy ilyen állításom nincs, hanem véletlenül ilyen holnap vagy holnap után megjelenne, akkor időben elmondtam, bár én Magnó felvételt nem készítettem róla. És mindez egy olyan szituációban zajlik, ahol pinteken szokatlan módon elmaradt Karácsony Gergelyel a beszélgetés, és nekem komoly dilemma az, hogy hogyan működjek együtt továbbra az uglói önkormányzattal, hogy közben eleget is tegyek a szerződéses kötelezettségemnek, és a lelkiismeretemmel is barátságban tudjak maradni. Nagyjából 9 percig beszéltem, cserébe az elkövetkezendő 19 perc, akár összefüggően az Önéri lehet. nem mondja azt, hogy nem értette azt, amit mondtam. Tóth Csaba van a vonalban. Jó reggelt kívánokat. Azt hittem, hogy rám már nem jut idő. De, de, de nem mondja, de hogy de nem... Nagyon jól összefoglalta a pár év történéseit. Hát a, a, az első részre visszatérve a mi kettőnk együttműködésére, én úgy gondolom, hogy azért egy valamit el lehet mondani, az nagyon sikeres volt, hisz az az időközi választás, amikor mi kapcsolatba kerültünk, és én valóban felkértem, hogy egy kicsit a csapatot rázuk össze, ez egy jellegű együttműködés volt, az annyira jól sikerült, hogy egészen pontosan 50% fölötti eredménnyel nyertük meg azt az időközi választást, amire azóta sem volt példa. Ugye ez követően nem, viszont, az... nem sokakat maga mögött tudva az MSZP-ben a országgyűlési képviselő választáson is egyéni benyert? Így van, a második alkalommal hát tavaly ugye már jóval nagyobb arányban sikerült, a második legjobb eredményt tudtuk ott Zuglóban elérni, hiszen 12 százalékos különbséggel sikerült nyerni, amire nem nagyon volt példa, és amire különbüzkék lehetünk, hogy a listás szavazók tekintetében pedig Zugló kapta a legtöbbet a tavalyi országosi választásokon. Hát az azt mutatja, hogy az, amit ö, ott munkát végzünk, az, az jó, hisz az emberek nem véletlenül, az uglajék nem véletlenül szavaznak ránk, nem véletlenül támogatnak minket. A mostani helyzetnek tulajdonképpen egy igazi problémája van, ami kialakult. Hát egyrészt az, hogy 5 évvel ezelőtt az önkormányi választásokon, hogy is mondta, hogy egy elég törékeny helyzet alakult ki, hisz a 22 fős testületben, 8 plusz 2 a baloldal, 9 a, a jobb oldal, és van valóban 3, egy jobbikus, egy ellentés és egy civil képviselő is. Ez azt jelenti, hogy a, a többségi szavazáshoz 12 szavazatra van szükség, 12 szavazattal egyik oldal sem rendelkezik, sem a jobb oldal, sem a baloldal. Tehát mindig valamilyen együttműködésre szükség van a kerület érdekében, hogy egyáltalán döntéseket lehessen ö, ö, hozni, hogy egyáltalán működőképes legyen a kerület. Tehát ez, amikor bárki arra céloz, hogy itt háttéralpok, meg nem tudom, mik vannak, az marhasság, hisz nem lehetne semmilyen döntés meghozni, hogyha a képviselők ügyek mentén időnként nem működnek együtt, és nem közösen szavaznak meg előterjesztéseket. Ez a kényszer, ez a politikai kényszer. Ami a, a kerületre rányomja a végét az, hogy tulajdonképpen itt egy ilyen állandó kampányban vagyunk, hisz a polgármester az hol. Miniszterelnök jelölt, Hómas főpolgármester jelölt, és ugye kerület ügyei, ügyei nagyobb nyilvánosságot kapnak, és nagyobb fókusz esik rájuk. Így esett ez a adott esetben, most ez a parkolás kérdése is, ami én megítélésem szerint egy szerencsétlen ö, elszólása volt a Gergőnek, nem ö, erről van itt tulajdonképpen szó. Ez ugyanúgy működik, mint bárhol máshol <kül> a fővárosban, ráadásul ez egy 2017-es történet, ahogy ön is mondta. 2017-ben, amikor ez elindult, ez egy nyílt, teljesen nyílt közbeszerzési eljárás volt, aminek az alapja az akkor lezárult harmadik kerületi eljárás volt, ahol a másfél két éves procedúra után sikerült lezárni ezt az eljárást, és úgy gondolta akkor az úgy gondolták zuglóban, hogy ezt érdemes ezt átemelni, hisz ami másfél-két éves Erce útsz után lezárult, sikeresen lezárult, akkor valószínűleg zuglóban is ez menni fog, tehát az lett átem nem egy ilyen nem tudom, mi lett ott kitalálva, annak fenyében indult meg az eljárás, és hát annak lett egy nyertese, aki, aki végül ö, eddig üzemeltette, illetve üzemelteti a, a kerületben azt a részt, amire közbeszerzés szólt. Igen, de már akkor, amikor ez megszületett, már akkor, hát ugye bőven benne volt az együttműködésben, Karácsony Gergely nem egyszer tette szóba, hogy nem az ő szája, szerinti döntés született. Várnai László erről hosszan blogolt, ezt követően Rádi Antóni, aki egy jó nevű eh, oknyomozó újságíró, az átlátszó blogon hosszan írt róla, és úgy tűnik, hogy... Karácsony Gergely azon politikusok közé tartozik, aki ilyen lelkiismereti kérdésben képes kampány időszakban is úgy tépelődni, ami egyébként praktikusan nem biztos, hogy hasznos, de mégiscsak ez történt. Hát igen, ennek az előterjesztője annak idején a polgármester Karácsony Gergely volt, tehát az ő neve alatt ment ez az előterjesztés mint polgármester, és érdekes módon aztán közel mindenki meglepetésére tartózkodott. Jó, csak ez uh, arra, avval kapcsolatban nagyon fura tudja, hogy a legutóbbi beszélgetésünkben arról beszélt Karácsony Gergely, hogy szintén egy Bárnai László elszámoltatási történettel, hogy a képviselők olyan történeteket szavaznak meg az önkormányzat képviselőtestületében, amit egyébként tudják, hogy végrehajthatatlan, aztán mégis számunk kérik rajta. De most, miután azonban azt feltételezni az ember, hogy nem aktákat akar gyárni egy önkormányzati képviselőtestület, erre meglehetősen furcsán néz az ember, akár a polgármester terjeszem be valamit majd nem szavazza meg, Akár más terjeszte be, majd később ellene beszél. Tehát úgy tűnik, hogy azért, ez egy nagyon furcsa láb, ez a zuglói önkormányzat. Hát igen, mondom még egyszer, a probléma az, hogy óriási médiafókusz van a kerületen, mert a, a polgármester, ahogy az előbb említettem, hol a miniszterelnök jelölt, hol a főpolgármester jelölt, hol nem tudom milyen jelölt. Tehát így, így nehéz működni, a kerületen foglalkozni teljes és akkor a kerület ügyei nem kerülnének ekkora nyilván négy nyilvánosság elé, hogyha egyébként meg nem az lenne mindig, hogy valamilyen kampány használnak föl ottani történeteket. Jó, de azért ne rossz néven az, az, az, az nonsens. március 27 kivizsgálja az MSP elnöke Karácsony Gergely állítását, hiszen politikai háttéralkot kötött a Fidesz és az MSP a félvárosi parkolási rendszerről, azt is kérdezhetném, hogy ön tudja el, hogy ez a bizottság ez kiket tartalmaz, az üléshezette már. Tehát azért az, hogy az együttműködésnek egy olyan delikát szakaszában, bár azt gondolom, hogy ennek az együttműködésnek csak delikált szakasza van, amennyiben ugye karácsony Gergely az MSP-nek a főpolgármesterje, vagy é műten az előválasztáson legyőzte Horváth Csabát, akiről még majd meg akarom kérdezni, hogy tényleg igaz-e, hogy ő lesz a zugló jelölt, ami szintén azért egy halvány ízt ad, vagy árnyalatot ad ennek a történetnek. Tehát azért abban bele, amikor a szövetségesen kapcsán nekem belső vizsgálatot kell elindítanom, azért ez némileg emlékeztet a Kejfő szóval Jancsi az és, az és te a te te Zuglói te önkormányzat viszonyára. Tegyük te, te, te helyre a dolgokat. Szóval nem szerencsés az, hogy valaki bedob, vagy elejt, vagy akár szerencsétlen is ilyen kijelentéseket tesz. Ha van bármilyen bizonyíték a Karácsony Gergelynek ezügyben, vagy bármilyen ügyben, akkor álljon elő és mondja el a tényeket. De az, hogy sejtett dolgokat, és utána ebből lesz egy ilyen Médiapúpely, annak nem sok értelme van. Én nem tudok semmilyen Az Átlátszólag úgy hogy... fogalmazott 2017-ben, az általam ismert tények alapján nem vagyok meggyőződve arról, hogy a pályázó kizárása valóban indokol, de mivel a kizárcének többféle jogorvoslati lehetőség is rendelkezésére állt, a testület döntését nem kívánom megvétózni. Ezt mondta 2017-ben. Hát az, hogy egy cég, aki egyébként jogorvoslathoz fordult, jogorvoslati eljárást indított, ami nem egy különleges dolog a a magyar közbeszerzések történetében, hisz nincs olyan közbeszerzés, hogy valamelyik cég, aki esetleg nem nyertese, ne indítan a jogorvoslati eljárást, ez, ez mindennapos történet. Ott is az a cég, aki, aki nem nyert, indított egy jogorvoslati eljárást, én úgy tudom, majd visszavonta pár nappal később, és nem kívánt ezt folytatni. Hát ugye azt azért talán senki nem gondolja, hogy a Zuglói Fidesz és MSZP és önköveti képviselők tudtak ebben bármilyen módon vagy erre a történetre ráhatni, hát azért ez, ez még a feltételezése is egy, egy hülyeség. Hát, lehet sejtetni dolgokat, de akkor rájön elő a tényekkel, mondja azt, hogy mit tud, és akkor lehet róla beszélni. De, Én értem, de bedobult. azt szeretném önnek mondani, hogy kivizsgálja az MSZP elnöke karácsonygergei álláspontját. Nem, nem vizsgál ki semmit, és de nem nem is sem ezt, mondta az info, ezt mondta az inforádióban. Hát akkor, akkor valóban. Március 27-e. Én, én megkíváncsiának, meg hogy mit vizsgál ki, ki mit vizsgál ki, mit tud azon kivizsgálni, hogy van egy nyílt Európai Uniós közbeszerzési eljárás, aminek van egy győztese, és a, a, a kiírás szerinti szerződés alapján teljesít. Hát ez Jó, de mi is csak nonsens, hogy ön tudjon arról, hogy van egy ilyen vizsgálat, miközben ez mondta az inforádióban nagyjából egy kis Én nem tudok róla, hogy lenne ilyen vizsgálat. Azt Engem mondta, vizsgálat én is hallottam a parkolási rendszer anomáliáiról és meggyőződéses ellenfele vagyok bármilyen olyan ügyletnek, ami az állampolgárok megkárosításából magánzsebeket gazdagit fogalmazott hát, hát, hát, az infostartnak. ez hát, hát, hát, tökéletesen, tökéletesen egyetértünk. A pártelnökkel abszolút egyetértünk, de én mégis még egyszer azt mondom, hogy én nem tudok, hogy bár, nem tudok hogy semmilyen eljárásról, ami lenne kerületben, nincs is értelme, nincs mit vizsgálni, ilyen ügy nincsen. Ez egy nyírt uh, uniós közbeszerzési eljárás volt, lezárult, nem tudja, ezt senki semmilyen módon, semmilyen háttéralkuval zuglóban befolyásolni. Uh, még egyszer mondom, az, hogy háttéralkot emlegetni egy olyan kerületben, ahol ahhoz, hogy döntést lehessen hozni, mindenképpen együtt kell működni a képviselőknek, hát ezért ez erősen elgondolkodható. Számtalan alkalommal szavazott együtt Karácsony Gégül polgármester a Fideszes frakcióba, szám szerint 27 ilyen eset történt az elmúlt években. Többször több alkalommal, mint amennyiben a Fideszes és mszt képviselők ügyek mentén esetleg együtt szavazhattak volna. Ugye nem az MSZP választott magának Fideszes alpolgármestert, hanem Karácsony Gergelyen, a mai napig ott van. Annak ellenére, hogy a Fidesz zuglói szervezetét feloszlották, nincs zuglói Fidesz szervezet, de van a Fidesznek alpolgármestere kerületben. Hát ezek a dolgok, amin el kellene gondolkodni, ami nonsens, mert ennek nem így kellene működni. Az, hogy hogyan működik, hogy uh, arról beszél Karácsony Gergely, hogy veszteséges, a zuglói parkolási rendszer Horváth Csaba pedig egy vagy két nappal később az atb ben az ellenkezőjét mondja. Honnan vannak Aztán olyan számai... Másnap azt másnap elmondta Karácsony Gergely, hogy soha nem, nem találtam. Azt, hogy veszteséges. Én, én ezt kerestem, de nem találtam. Ezt hol mondta? Másnap meg kell nézni a, a Horváth Csaba utáni én nem találtam másnapi ilyet. sajtókat. Hát, de pedig ez így van. Így ezek a tények. Tehát ez a, a uglói parkolás rendszer... De ez valami szendvics, hogy Karácsony Gergely, Horvács a Karácsony Gergely, ez nem szerencsés? Nem, nem azt mondtam én, hogy ez szerencsés, vagy nem szerencsés. Én azt mondtam, hogy a tények, azok tények, a számok, azok számok, De a honnan par... van betekintése olyan számokba, amely egyébként egy vesztes főpolgármester jelölt számára, csak úgy nem biztos, hogy rendelkezésre áll. Mindenkinek van betekintése mindenben, ugye az ugló az egyetlen olyan kerület szerintem, ahol minden szerződésünk teljesen átlátható módon fönt van az interneten, mindent meg lehet nézni, mindenki mindent meg tud nézni, meg tud kérdezni, senkinek semmilyen titkai nincsennek. A, a működés számait is nyugodtan meg tudja bárki kérdezni, ha a működtető KFT-től, aki el fogja mondani, ez az, az uglói közbiztonsági nonprofit profit KFT, neki meg tudja kérdezni, hogy veszteséges vagy nyereséges, és hát egyértelműen látszik, hogy ez bizony nem veszteséges. Nyereségesebb lenne, ha időközben nem változtatta volna a főváros kétszer meg a parkolási rendeletét, és nem szüntette volna egyrészt meg a hétszégi parkolást a Város en és nem változtatta volna a tarifát, nem módosította volna a tarifát. Ezzel 400 millió forint esik ki a kerületnek egy évben, de ennek ellenére is azt lehet mondani, hogy jóval meghaladja a bevétel a kiadást. Jó, de akkor mit kezdjünk azzal, hogy korábban meg azt hangzott el, hogy veszteséges? Ez egy rossz számítás volt, rossz számokat hasonlítottak össze, nem azt kellett volna összehasonlítani, amit összehasonlítottak, az a megtérülésekről beszéltek, ahelyett, hogy működésről beszélnének, teljesen más, mindahogy nincs értelme megtérülésről beszélni. Teszem azt a közétkeztetés esetében, ami, amit szintén az önkormányzat vagy a kerület fenntartásában, az sem megtérül, hanem szükséges. A parkolás üzemeltetése is szükséges, és az elsődleges szempont a forgalom szabályozás saját lett volna a kerületben, és az maximálisan beváltotta. Hisz azokat a, azokon a részeken, ahol korábban zuglott t parkolónak használták, ott most az ott lakó, ott élő emberek nyugodtan tudnak a saját környezetükben a autóikkal parkolni, találnak helyet, szabályozza a fizető parkolás. Ilyen tekintetben azt kérdezném, a hogy a az, hogy Horváth Csaba ezükben megszólalt, az jelenti egyben az, hogy neki tervei lehetnek zuglóval kapcsolatban? Hát Horváth Csaba ugye az ügyben szólalt, meg olyan minőségében szólalt, meg mint fővárosi képviselő, és ugye a, fő, a, a parkolás a fővárosi rendelet alapján működik. Értem, de azt kérdezem, hogy lehet, lehet -e ez jele annak, hogy ott ő lesz a közös jelölt? ez sok minden lehet, hát ez még nagyon messze van, hogy eldüljön, hogy ki a polgármestere jött a kerületben. Arra első, elsőleges szempont az, hogy létrejön az az együttműködés, ami garantálja azt, hogy minden körzetbe tudjunk nyerni. és azért fontos azt tudni, hogy egy évvel ezelőtt az országosi választásokon az uglói összes szavazókört annak idején megnyertem, kivétel nélkül, tehát ez jó alap arra, hogy... Ő személyesen támogatná az Arlátsobaj egy jó szakember, az nem vitás, ő már volt polgármester fővárosi képviselőként egész biztos, hogy tudná képviselni zugló ügyeit érdekeit a fővárosi közgyűlésben, de még koraljonom erről beszélni, még, még nem tartunk itt. Akkor azt egyszerűen meg... hogy kampányüzemmódban kapcsolatol hogy, kampányüzemmódba kapcsol egy, hogy egy az, az hogy a márciusi és a politikai szövetséget szövetségesek háborúskodása oká maradt el. Hát nézze, nem, én nem tudom, hogy minek az okán maradt el, ha a, a képviselőtestüléseket a polgármester hívja össze. Vannak olyan fontos uh, rendeletalkotási kérdések, amiben bizonyára még további egyeztetésre van szükség. Nem Mennyire rendszeres nem az, gondol... hogy elmarad egy önkormányzati ülés? Egy képviselőtestülés? Hát, uh... Nem, nem szokott, ez se elmarad, előtt egy később időpontra, tehát meg lesz tartva mindenképpen. Itt nem arról van szó, hogy nem leszünk kormányzati testületé zuglóban. Vannak olyan kérdések, ami miatt még biztos egyeztetésekre van szüksége hivatalnak, hogy a, a, az előterjesztéseket a hivatal készíti el, a, a, meg végig kell menni az összes kabineten, a jegyző jóvágyás után kerül fel, biztos vannak még olyan napi rendi arról is pontok. Is vannak hírek, is hogy a jegyző és a polgármester viszonya nem tökéletes. Erről tud-e bármit? Hát, zúglóba ugye ö, nagy a jegyzők. Tekintetében a fluktuáció most már a harmadik jegyző, ö, aki, akit ö, eszi a kenyerét. Nem tudom, hogy milyen a viszony a polgármester. Az átláthatósági tudtam, biztosnak, Vágó Gábornak lett volna egy dolga parkolás így megszólalni? Nem gondolom, hogy lett volna teljesen átlátható ez a történet. Oké, nem akkor azt kérdezem, történet. hogy az óvodai dolgozók tényleg nem kapták-e meg a fizetésüket. Ez nem igaz. Nem a fizetéseket nem kapták, meg ott egy bérkiegészítésről megy, megy a vita. Többek között ugye ez is az az ügy, aminek az előkészítése folyamatban van, és további egyeztetéseket igényel, Itt a bérkiegészítésnek a, a megszavazásáról van szó, ami teljesen természetes, hogy uh, minden képviselő azonban, hogy ezt az ódai dolgozók megkapják. Nem a, a kerület felelőtlenségéből uh, csökkent a fizetésük, ugye ez uh, más oka van. A kafetéria szabályok miatt csökkent a dolgozók fizetése. Ezt a kerület megpróbálja valamilyen módon a szűkös forrásait is fejlembevéve pótolni. Mennyiben e igaz az, hogy a Zuglói Sport rendezvény szervező non-profit Kft-től és a Zuglói Egészségügyi Szolgálattól 100 milliós összegeket próbáltak sikertel elvonni? Hát ezt nem tudom értelmezni. Ki, ki akarta elvenni vagy elvonni? Hát az, aki egyébként a Zuglói Filharmónia nevi hivatásos szimfonikus zenekartól a mai napig visszatart 80 millió forint állami támogatást. Hát ugye egy, egy valakinek van erre joga, akinek korlátlan átcsoportosítási joga van a költségvetés sorai között az a maga a polgármester. A, ha a kerület gazdálkodása és gazdasági helyzete lehetővé teszi, hogy forrásokat biztosítson különböző területeknek, akkor valószínűleg biztosít, ha a kerület, anyagi helyzete nem teszi lehetővé, akkor... Jó, de hát az itt a kérdés, lehetővé. hogy az, amit a magyar nemzet és Várnai László egymástól függetlenül néha összefüggően sugalnak, hogy zugló anyagi helyzete nem rózsás, ez mennyiben igaz? És akkor szeretném elmondani, hát hogy nem volt szerencsés az, ahogy én megszólaltam, mert az óvodai dolgozók és a zuglói filharmónia nem előbbre való, mint én, hanem az árnyékuk szélesen éri el az, hogy engem nem fizettek ki. Legfeljebb ez alkalmat adott arra, hogy mi beszélgessünk, sajnálom az Ugye ugye azért azért nem kell elfelejteni, hogy egy. mondjuk egy kerületgazdálkodás, de akár egy, egy család költségvetését is nézzük, annyit tud elkölteni mindenki egy családi költségvetésben, egy, egy város egy, egy cég költségvetésében, amennyi bevétele van. Ha a bevétel nem fedezi a kiadásokat, akkor ugye nem, nem tud különböző dolgokra fordítani. Azok, akik azokat a, a bevételszerző források az lehetőséget támadják a kerületben, amitől egyébként pénze lenne kerületnek, de a másik oldalon meg joggal említik azt, hogy mi, mi, mire milyen területre nem jut pénz, hát ugye ez egy elég És hogyan fog megoldódni? Hát az, hogy bevételt kell a, a kerületnek produkálni, bevételt. Jó, de azok, az, azok akik az nem kapnak a fizetést, lehetősége... azok valószínűleg azért ennél türelmetlenebbek. Hát teljesen, de, de teljesen igaz, teljesen világos. Jó, de mennyire az, mennyire a, valószínűsíthető az, hogy ezek a bevételi források ezek kinyitják a csapjukat? Hát ez egy bevételi forrás például maga a parkolás üzemeltetés, aki ezt akarja elfaragni, mivel több száz millió forint bevétele van a kerületnek pluszba, amit lehet egyébként más célra fordítani, az azt érje ez, ezzel el, hogy előállíti a helyzet, az egyébként meg nincsen pénze a kerületnek. De lehetne még sok ilyet fősorolni, amiket nem kellene ellehetetleníteni, ami egyébként működik és, és bevételt hoz a kerületnek. Hogy, ha nincsen elegendő pénz a kerület, még világos, hogy akkor nem tud, nem tud mire fordítani. Jó, oké, rendben van. Uh, ugye ez a beszélgetés nem pótolta a, a pénteken elmaradt beszélgetést, a héten beszélek Roszgonyi Zoltánnal is, szintén uh, szignálok használata nélkül, és őszintén remélem, hogy a pénteki beszélgetés Karácsony Gergelyen létrejön. Ha nem, akkor ez egy olyan szituációt idéz elő, amiben majd igényelni fogom a tanácsot. Örömmel állok rendelkezésre. Örömmel, is tudsz, Számunkra fontos az, hogy jól működjen a kerület, és, és ne csak a botrányok kapcsán kerüljünk szóba, hanem azért vannak eredmények is, amiket azért időnként érdemes lenne megemlíteni, mert azért dolgozunk ott évek óta már. már jönjünk hogy abban, ezenek ezenek a mi történik, még e, május vége előtt újban felívom telefonon és meghallgatom. Köszönöm szépen a rendelkezésre hallást. Összintes, hallottak a hallom, az apropó, a szocialisták vezetőjét, országgyűlési képviselőt. 9 óra 21-ig csak akkor maradok, hogyha özön lenni fognak a telefonok. Ha vannak telefonok, akkor egyelőre 9 óra 12-t ajánlom. 061-489 0999 és 06 Figyelek, ha van mire. Várnai László is lesz a héten. Terveim szerint Baranyi Krisztina is lesz a héten. Önök a papírjaimnak a rendezését hallják, de... Ez most nem zene helyett van. Elindítom a zárózenét, ha nem mutatnak érdeklődésük, akkor gyakorlatilag a 9 óra 12 sem lesz megtartva. 0 1 9 0 9 9 9 és 0 Megfáztam. A Ligetvédőktől kaptam egy ligetvédő jelvényt. köszönöm szépen! Elküldöm a holnapi SMS-eket, még azzal is húzom az időt, Ma főszerepet osztottam önökre, vagy osztottam volna. Volna fél 8kor Elsőmű László 8óra 4kor Rozgony Zoltán Zugló alpolgármestere 8óra 30 perckor Nemes Gábor 061 489 és 03676. Ma 2019. április elje, hétfő, van a pontos idő, 9 óra múlt, immáron 5 perccel, kicsit szűrt napfény 10 valahány fok. tavasz. Minden nap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás, amit ma megtehetsz nehalaszt holnapra. Ezen a héten végig megy a minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás jövő héten nem lesz hétfőn, kedden és szerdán, az azt követő héten pedig 19-én pénteken, majd az az követő héten 22-én hétfőn. Aztán a következő héten megint probléma lesz, mert akkor meg május 1-e van. Na jó. Többet nem biztatom önöket. 0614890999 és egy a mai nap. Egy egészen kiváló alkalom volt a moralizálásra, amely moralizálásban én az eszköz voltam, függetlenül attól, hogy közben akár bírálni, vagy ki tudja, mi mindent lehetett volna. Az elkövetkezendő 4 perc 50 másodperc felkelti az érdeklődésüket, akár tovább is tarthat a műsor, ha nem, akkor 285 másodperc múlva véget ér. Döröpont, fialajanos kuka gmail.com. Köszönöm a jóistennek, a szerencsének, csorbalacinak és a civil rádiónak a lehetőséget nem feltétlen ebben a sorrendben. 9 óra 12-ig még 63 másodperc van az Nem nem csöndet. pon fiaalajanos kukac Gmail.com viszonhalaássra lacíjjos.